Та ж сеньке село язики гострить, Що ваш гонук із тою дурною наркоманкою любов крутить. Видихнула Олька і гетнулась на лавку. — Який ще онук? Що ти, Олько? Та ж валік Тарасів. — Валік? Он воно що? Тут він згадав. Оленка пару днів як кудись зникати стала вечорами. І валік кілька разів то за точилом, то за ножівкою, То за решетом чогось старим прибігав. Олька посабанила осварила, побушувала, яків її осадив, сказав, щоб не чіпала не Оленки, не Валіка своїм довгим язичиськом, тим більше, що виявляється тільки й того, що бачила Валіка і Оленку сусідка Ольчина Настя Троцьова. Йди, сороко», сказав, «або ж рота на замок, і ключика сховай». Сказав, бо побачив, як до хати Оленка підходить. Але цтупила і чемно до Ольки привіталася, та, не випустивши пари з вуст, з підтиснутими губами, мов боялися з рота воду випустити, із хати випливла. «Їсти будеш?» – спитав Яків. Оленка стала поруч і свою руку на його поклала. «А ви будете сваритися? Чи як це? Лаяти, так?» – Якове Платоновичу. Далі вона сказала, що правильно дід її сваритиме. «Дуже правильно!» Отчень, діда мой ненаглядний, спаситель мой безценний. З тим і вийшла з хати, вилетіла з хати. Вже кілька разів зауважував яків. Дівчисько бачить, мов би, наперед, і розгадує те, що він мав би їй сказати. Сидів ступним, а коли взявся шити, вколов голкою палець. Так і сидів, доки не наповз на хату вечір. Майнула думка, від якої пробіг дрижак його старечим тілом. Оленка його покинула. Пішла, поїхала, не попрощавшись навіть. Не міг після тої думки вирухнутися. Тіло наче паралізувало. Оленка вернулася пізнього вечора, майже вночі, коли вже спати зібрався. Ступила до хати геть мокра, бо на дворі аж хлющило. Стала посеред кімнати. «Господи, вся змокла, де ти була?» Мокра дівча підійшла і притулилось, і ревно заплакала. Коли ж він хотів слово сказати, поклало на його вуста пальчика, теж мокрого. «Мовчіть, Якове Платоновичу, дідусь у мій рідний, мовчіть!» Втікала вона, вернулася з півдороги. Яків проте не дізнався але до них перестав проходити Валік. Валентин, внук його двоюрідний. У селі вже відчувався подих осені, на її порозі Валік таки прийшов, з валізою в руках. Просив діда покликати Оленку. В'яків покликав. Вона вийшла і наблизилась з опущеною головою. Коли ж підвела очі, очі ті чомусь сміялися. Я ж просила тебе не приходити, і тут уже зовсім засміялася. «Конспіратор мій, хреновенький, вибачте, діду Якове!» Валік стояв і мовчав. Яким не знав, що й думати! Невже вона його дурила? Але дурила в чому? Жодних же слів не було їй сказано. «Я тобі напишу», – сказав зрештою Валік. Повернувся і пішов, сутулиний, ніби дід старий, а не сімнадцятилітній хлопець. «Куда?» На деревню дідушки, так її визвать даже не Константін Макарович. І все ж вона пішла за валіком. Наздогнала й щось сказала, чмокнула в щоку на очах у Василини Явтухової, далекої їхньої родички, котра якраз вулицею проходила, От смокнувши, різко розвернулася і до хати побігла. Да вам, дядьку якове, сказала Василина. Внука проведжали. «У місто вчитися поїхав?» «У місто вчитися», – сказав Які. «Холєра ясна!» Чогось подумав. Після тої зустрічі й любощів у лісі, Яків рушив забух на заробітки, бо не міг далі лишитися в селі, а жовніри брали тільки у двадцять літ. Помандрував по селах та містечках і врешті-решт знайшов роботу на хазяйському тартаку. Зранку ранку до ночі...» Розвантажував, відпиляв колоди, Складав дошки. Спершу така шалена робота геть виснажувала, І ввечері без сил падав на солому В прибудовці до клуні, Яка слугувала йому за ніч ліжку. Так було спочатку. Але вже через місяців чотири Яків звик до важкої роботи, Та й коли вона була легкою Для селянського хлопця, Увечері міг вийти в село, Бо то ж було не польське, Забужанське. Одне його мучило – Спогади про Уляну Спомини, які могли навіть пилку спинити, коли різав. Спомини, які вривалися посеред білого дня і могли збудити посеред ночі. А коли приснилася вперше, там, на чужій землі, то бігла наче б, через поле до нього, який йшов навстріч. Бігла, добігала до рівчака біля їхнього городу, Спинилася, простягла до нього руки Він теж спинився Теж простяг руки Але не міг ступити далі кроку Хоч знав, що рівчак мілкий Після того сну не стерпів, Відпросився у хазяїна на два дні Тим більше, що трійця була Був шлях додому Переправа через Буг Порід через ліс і коли ввечері геть стомлений ступив на батьківський поріг, почув материне сину, припадання її, обмацування, мов би мала бажання впевнитися, що то таки він. «Що з вами, мамо?» «Живий, мати зойкає, а не каже. І чого б я мав неживим бути?» «Бож!» І він дізнається, Улянка геть у всьому призналась Тимошеві, і за дитину будущу, і за любощі в лісі. То так їй Федотиха розказала, він її побив, але не крепко, бо ж груба, вже дев'ятий місяць пішов, але сказав, що прощає, що любить Улянку та й шкандалю не хоче, за те ж його Якова, вб'є безпримінно, вб'є».